Опергрупа та загін спецназу, перебігаючи, розсіювалися по освітленій території заводу, ось перші з них заскочили всередину. П'ятнадцятеро. Це не надто багато, щоб охопити таку площу з усіма за але вони знали, що роблять. Майор залишився на прохідній сам. Усім нутром, кобище, відчував, що зараз тут уже не знайдуть Нікого. Вони завжди постійно спізнювалися в цій справі, хоча й робили все можливе, діяли максимально швидко. Хакер випереджав їх завжди. Він завжди мислив на кілька кроків уперед. Хоча воно і не дивно. Якщо його мізки здатні були перемагати потужні комп'ютерні системи, то куди їм? Хлопців постріляли зовсім недавно. Напевне, вже після того, як скінчилися перегони в інтернеті. Певна річ, не 4-5 годин тому. Усе це, звісно, вони ще з'ясують. Скільки осіб тут було, в який час і з чого стріляли. Усе це справа техніки, але не вірив зараз кобища в те, що цього разу вдасться докопатися до суті. Коли він увійшов до бухгалтерії, нічна зміна вже не працювала, а сиділа по кутках цехів, здивовано та прилякано, вирячившись на спецназ. У бухгалтерії все було перекинуто догридном. Ніяких комп'ютерів. Точніше, від комп'ютерів залишилися тільки монітори та клавіатура. Системні ж блоки ті, хто тут щойно побував, забрали з собою. Розкидані тумбочки, витягнуті шухляди столів, зламані двері всіх приміщень адміністративної частини. Те саме в кабінеті головного бухгалтера. Про те, що тут відбувалося, нічна зміна не мала ані найменшого уявлення. Можейко вже викликав бригаду експертів. Те, що на хакера полює третя сила, для себе коби ще встановив давно, і те, що він зараз спостерігав, усіма ознаками було наслідками їхніх зусиль. Розгардіяж вчинили щойно. Монітори бухгалтерії ще були теплі, як до речі, і трупи на прохідній. Ця чорна іронія напросилася мимоволі традиції було дотримано. Тільки хто подбав про це зараз. Так виходило, тут працювали цілу ніч, працювали без перешкод, а на лід стався щойно якихось півгодини тому, причому спрацювали оперативно. І раптом йому відкрилася суть того, що він зараз спостерігав напевно, встановити це міг тільки він. Сівши на стілець, кобище запалив. Дійсно, все трапилося саме так. Перебуваючи у себе в комп'ютерній, всі вони бачили, як працює хакер. За п'ять хвилин до того, як вони виїхали сюди, на цих комп'ютерах ще працювали. Отже, процесори стояли на місці, а він тиснув на клавіші. Оцей гармидер було зчинено, поки вони діставалися до заводу. Проміжок становив 55 хвилин. Якби оті треті знали, де знаходиться хакер, вони просто не дали б йому все зробити, приїхавши сюди раніше. Отже, не знали, а дізналися вже після того, як він припинив роботу. Практично одночасно зі слідчою групою. Висновок напрошувався недвозначний. Знову витік інформації, як і раніше. Тому він кобище і спізнився знову. Хтось такий, хто був до Білодиничі вближче, отримав інформацію одночасно з ним і прибув сюди перший. Він палив, не звертаючи ні на кого уваги, і лише відмахнувся від Можейка, який про щось питав. Думка його працювала в одному, єдино вірному зараз напрямку. Щоб встановити, через кого просочилась інформація, не потрібно бути Шерлоком Холмсом. У комп'ютерній залишилися всі троє програмістів плюс Міщун зі своїм помічником. Усі вони були прикуті до моніторів і робили одну справу. Ніхто звідти не міг видати інформацію наліво. Вони з Мужейком та інші оперативники одночасно спустилися вниз і сіли по машинах. На самоті залишився тільки Панасюк. Із самого початку він наче, й не брав участі в процесі, лише спостерігав. І, коби ще міг заприсягтися, вийшов найпершим із усіх. Дзвінок, куди потрібно, з повідомленням адреси маслозаводу, зайняв би в нього кілька секунд. А третя сила, судячи з попередніх даних, являє собою доволі потужний механізм. До того ж, очевидно, вона мала неабиякий стимул. Безперечно йшлося про величезні гроші. Тому не було б нічого дивного, якби такі собі боєздатні та надзвичайно мобільні групи, що належали їй, були розкидані по всій області. І те, що виявилося найближчою до злощасного маслозаводу, отримала повідомлення і за кілька хвилин рвонула туди. Застрелити двох охоронців і вичистити бухгалтерію – на це потрібно небагато часу. Навіть у випадку, якщо вони не взяли хакера – Перетрушувати весь заводик для них немало сенсу, адже хакер був упевнений, що на нього не вийдуть, тому навряд чи ховав би щось. Швидше за все припинив роботу і миттєво зник, а тоді вони лише облизувалися, позабиравши просяк випадок комп'ютери та дискети, які познаходили. Якщо ж їм пощастило взяти цього зухвальця, то… то йому, кобище, зробити це вже не світить. Раптом він усвідомив, що саме це питання зараз вийшло для нього на перший план, хоч логічно було у першу чергу перейматися іншим. Чи спізнилися треті так само, як і він? Майор зітхав, відчуваючи якийсь такий, не те, щоб жаль, ніби вболівання за свого ворога, суперника, свою потенційну мішень, жертву. Як не назви цього хлопця? Адже ті треті викликали у нього ще менше симпатій, а перспектива притягнути їх до відповідальності взагалі дорівнювала нулю. Хотілося вірити, що швидше за все ніхто і нікого не спіймав на маслозаводі в Білоденичах. Можливо, навіть той, кого називали хакером, ніколи в житті не бував там, а зламав через інтернет першу ліпшу комп'ютерну систему – аби імітувати своє перебування там. Ще й посміявся, уявляючи, як вони зробили цей марш-кидок на 80 кілометрів серед ночі з усією амуніцією, як годиться під час операції. Можливо, навіть він передбачав і дії тих інших, які також збиралися нагрянути туди і з якими кобище розминувся на якихось 10-15 хвилин. О, б! а сам хакер сидить тим часом десь у Нововасильівському мікрорайоні, де все-таки запеленгували його мобілку, яку він вимкнув, як завжди, відразу після короткочасного користування. Карпович сказав, що це взагалі був геніальний крок, хоча у цьому випадку хтось усе-таки повинен був овімкнути на ніч комп'ютери маслозаводу. Або ж він сам заздалегідь, якщо діє самотужки. У цих численних версіях починав блокати навіть його розум. І все-таки, навіщо він засвітився? Навіщо так примітивно вийшов через мобільний до інтернету в завершальній фазі своєї роботи? Міг і з другого комп'ютера так само заплутати сліди? Що махнув рукою, розуміючи, що є зараз голкою у скерті сіна? Це була одна з можливих версій. У голову лізли й інші, але майор вважав їх початком чогось такого, схожого на параною, викликану довгим, опосередкованим спілкуванням із цією неординарною особистістю. Міг, наприклад, хакер зробити справу в бухгалтерії маслозаводу, прихопити ящики від комп'ютерів, постріляти охорону та імітувати таким чином третю силу. «Гратися, хлопці!» Розслідуйте, раз уже на те вчилися».